Välkommen till fylle podcast avsnitt. Vad är det för avsnitt? Nio. Nio. Avsnitt nio. Det är, sö det är söndag. Klockan är sent för oss. Ja, ganska sent. Och vi sitter och kollar på Oscarsgalan tillsammans. Och Big Brother. Mm? Anton gillar inte Big Brother. Det är man... <skratt> Nej. <skratt> Anton är ingen Big Brother-människa. Nej? Nej. Varför då, då Varför? För det är kul. Det är kul. Du är inte manusbelagt som allt annat på tv. Nej, precis. Ja nästa var Big Brother inte manusbelagt. Nej, men jag var nej. Okej. Okay, nej. Ja. Ja, allt var med, <laughs> allt var med. mig. Ja då. Vi var på Kallas igår för den som fyllde. För som Kalla och så. Mhm. Mm. Så. Med morsen, men det var där ganska lugnt. Det var inte så farligt och ganska städat ändå. Var hemma mm. vid halv 2. Skulle inte du ha krogfri hällig också? Jo. Såg att i såg att det gick så där. Jag var ute i fredags också. Ja. <laughs> jag såg det. Det sköt sig men det var gött. Nästa här får jag sluta. <laughs> <laughs> jag får då hålla det den också. Det, det vanliga, man inte intalar sig själv varje söndag. Precis, precis. Det det, ja. yes. Ska vi be oss direkt in på dagens agenda? Eh, ni vet Osama Bin Laden, vet ni vem det är? Har ni hört om zombiefilmen de ska göra om honom? Nej. Nej. <laughs> zombie kommer den heta? Kriker kreativt nog. <laughs> fan, det fan är det från hela seriesproduktionen. produktion <laughs> Inte all serie. Har ni sett Dödsnö? Den ja, svensk-norska ja, ja. zombiesplattern. Ja fan. Det här, det här är något i stil men det är fast lite bättre animerat tydligen. Ja, okej. Okay. Jag har Fair. kollat någon trailer, den verkar helt störd. Men jag måste se den. <laughs> <laughs> fan vad dåligt. <laughs> är det som gör den här? Jag tror det, jag är rätt säker på det. Självklart. Att driva med eller ja, exakt sa, haha vi dig, i regver så gör han en film på en lite liksom zombie sån och så kan han in i vårt så att igen ja så. det finns inte i jen man är död han gör vad han vill Larsen <laughs> ser ut som Nick Carter idag hur sa det ja och det, det måste pekas fram för alla också då ja ja tack till Fitta <laughs> det tycker jag faktiskt. inte mitt ben med sån svall <laughs> jag har en sak att pissa på idag. Mm. Jag, om du om, om köper typ korvbröd och sånt. Hur mycket, hur mycket många korvbröd brukar det vara i en sån förpackning? Det är förpackning? inte samma som det är i korvförpackningen. Med det är eller. så dumt. Hur många, hur många var det i en förpackning med Åt, korvbröd? Åtta eller tio. Ja, eller tolv kanske ibland. Ja. Jag köpte ju, vi var ute och storhandla i förrgår. Ja. Storhand och storhandlade. Hette du korv? jag korv. Såja. Ja, då köpte jag. Ikas nya egna säer De har gjort så här produkter alltså började korv och kornfärs ja. Och så köpte jag en sån förpackning med korv, men det stod inte på hur många det var i. Så öppnade jag förut och liksom, ja, korvå är kanske åtta liksom. I den här var det fem korvar. Inte det ganska konstigt det är antal, liksom. Ja? Ofta om köpte fem korvar. Det är ju ojämnt, liksom. ja. då, för det första, ja. sen fem. Jättekonstigt. Det kunde varit sex i alla fall. <laughs> Eller fyra i alla fall. Ja, precis. Det jättekonstigt. Det är i... Det makes no sense med allt att annat. Vi får bara lägga två i ett bröda. Ja, det kan vi också göra. Ja. Åh, sen... vad kallas det? Ja, vad heter det? Är göteborgare, det är en korv med halvt bröd, vet jag. Det är mos och bröd på en va? Vad heter det? Mos och bröd? <laughs> ja, men sån. Mm. Man har två korvar och så är det mos på. Vad heter det? Helt special. Ja, just det. Hade... <här> <What> <här> tänkte, det hade du. Vad fan? Jag vi har skrivit ut några saker i veckan. Mm -hmm. På en skrivare, alltså. På en skrivare, ja. <här> <här> <här> Aha. <Jaha. här> hemma hos mig så är skrivare. Ja, det finns bara en Mac och det är min. Alltså, uh -huh. skrivarna är inkopplade till. Windows-maskiner, mm -hmm. PC. <laughs> Sån där skit. Hjälp. Alltså, <laughs> det då? Jag hade gjort ett dokument i Word. På, på, min, på min dator. Mm. Eh, som jag skulle flytta över till en PC då. Där en, en ganska ny skrivare finns in, ikopplad. Så det finns bläck och sånt som fungerar. Uh -huh. Nu vet hur det är. Eh, och då har jag naturligtvis... This document was created in a newer version of Word. Uh -huh. Would you what uh -huh. like to och liksom vill bli hänvisad till en hemsida som, där du kan klicka ner på en länk om du rätar upp den och sen så vill du använda det här materialet det kan skada din dator, vill du trycka på det vill du göra så här så håller på, så, så vet, 20 minuter senare så ska man öppna det och då ba, nej, men det vill inte fortfarande inte för det typsnittet du har använt finns inte på men du till det här så går tillbaka till min dator och gör om det till ett jävla... PDF-fil ja. Och det är samma jävla Samma webbar. grej med, med... Akrobat ja, <här> ah, ah, Var, Varför, det, varför är... pluggar du inte bara in Skrivaren i macken? Jag gjorde det en annan gång När det sprängdes eller Det är där en ny skrivare ni har Nej, nej, det är samma skrivare Men nu vill inte den skrivaren vara med på PC längre För att jag gjorde det typ <här> Jag förstår den, den, jag, gillar, jag förstår den absolut. Jag gillar Maca som den vägra gå tillbaka. Ja. Det är inte riktigt Dens val att göra om man säger. Dens. Dance. Vad skulle du säga då? Jag vet inte. Gryvange, det är ju samma grej. Mm, jag har varit på bio idag. Mm, vad har I, du sett då? Jättebra. Chronicle, mm. så uh. Den har vi också sett i mm. veckan, mm. fast i tisdags. Mm. Och i han. Mm. mm. kan tänka mig att du hade några fler runt omkring dig. Nej det var inte så mycket, det var ju inte full salong liksom Nej. Vi satt ju i en ganska liten salong, vi hade kanske 20 nu, pers nu, så så. i salongen Var du full eller salongs? <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja i alla fall kvikt. kvikt. Så, alla fall. så vi kom dit, vi, vi åkte där vi fem, kom dit, precis när filmen började verkligen Ja. Awesome. Nice Flyt. timing, och så bara åka hem direkt sen och vänta. Mm, och tydligen så går det inte att skriva sms när man kör bil, eller? Det är inte när man kör 110 på E6-handhäst. Och, och Ida och, och, och svara och, då. Och, och när farthållaren inte funkar. Som den slutar, <laughs> för, för, det, för att det finns ett band i hjärnan som håller ihop handen, eller tummen på höger handen och höger foten som gasar. Jag, jag tycker det är oansvarigt att smsa när man kör i bil överhuvudtaget. När man kör rakt fram. Jag tycker det är jobbigt. Man ja. alltid andra Helt rätt Karl, man ska inte hålla på. Nej, precis. <laughs> så säger du, Anton? Jag har hört halkan i fredags Ja just det, på tal om att ta och köra bil ja. Ja bra. Det var kul eller? Det var det kul andra gången? Uh, ja, det var kul. Mm. Det var inte som sist. För mm. nu, vad, vad, nu visste du? Nej, vad gjorde ni när ni gjorde halkan? Vad hade ni för bilar? Saab tror jag. Ja, 9, 3 Kombi, 95 Kombi. Ja, men så. var det vanligt på is? Ja. För att vi hade ju ingen is eller så här. Nej. Vi vi körde skidcar. Det alltså en... Är det en metallplatta som Nej. man kör över som kastar ut en sladd? Nej. Nej. Det är. <laughs> Blicken Nej, äh, då, då, då har du inte sett den här tekniken God. förstå. Skeptisk, Neil. Det är alltså en metallplatta som sitter <laughs> med me mekanism i marken. Så när man kör över den så upptäcker den att då räknar den hur fort det går. Och så upptäcker den när bakhjulen är på plattan och den skjuts åt sidan. Antoni så att bilen är går ut i sladd Så skeptisk Förstår ingenting <laughs> Jo, jag tycker det verkar dumt Det är skitsmart, då kan man ju öva sladdövningar På torrmark vad vad Vad är det liksom asfalt runt om ja. Det är bara en liten metallplatta ja. som den skjuter iväg bilen Precis. Då är det ju inte som att det är på något halt underlaget. Nej, det det Nej men det är ju, ju jättebättre friktion Ja, men det ja. simulerar ju Blickshalka <laughs> är Vad man Vad man gör i en sån situation Det ja. är det jag menar Fan. Det här var alltså en bil som hade ja. som stödjul. Ja just det. Som är, som gör, som kan göra att det blir som att det är halt. Ja. ja. Det, det kändes lika nånting typ eller? Ja. Ah ja, coolt. Fanns det konstigt det låter ju mer logiskt än din grej i alla fall. Så, ja precis. Ja. Mer logiskt. Men det låter ut som en jättekonstig konstruktion. Så cool. då satt man i, och körde bilen och så sen satt tre andra som gjorde halka bak, i baksätet. Ja. Och så satt en eh, lärare liksom, i passagerarsätet med en fjärrkontroll och valde hur halt det skulle vara. <laughs> alltså, ja. shit. Vad fan var konstigt. Vi var två och två i varje bil. Mm, jag jag körde var, också. Sist var jag en och en. Det fanns så många bilar och så mycket tid alltså. Ja. ja. Men, men, men, det är inte halvrolig grej fast det är inte roligt alls cool. överhuvudtaget egentligen. Mm. Ja. Jag så. Så. har nog fått en lite halvdålig streamer för det är folk som är kvar som inte ska vara kvar. Ja, men jag tror att de håller på, det går ju live i tv fortfarande så jag tror inte de har lämnat riktigt den. I alla fall. Ja. Eh, en halvrolig grej som inte alls är rolig överhuvudtaget. Men du, när jag var på halkan. Halvrolig? Jag var på halkan, nej, inte halvrolig heller. Ja, men du sa ju det. Jag <laughs> <laughs> när jag var på halkan, då så satt jag med en, en, i bilen med någon snubbe, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men vi satt det hela dagen så här, lärde känna varandra mm. för, och typ så här, Snackade hela dagen liksom hela dagen och Satt och käkade tillsammans och sa, Ja det är trevligt liksom. Och sen så Lade eh, la temen på Facebook Ni hade det Och så typ accepterade han Och sen så typ så här, Ett halvår senare Eller någon månad senare Bara efter det Så hade han fått kökort också liksom, Samtidigt som mig Och typ. ja. då så Läste jag i Lokala tidningen Att eh, Han har kört i Elsie Va? Asså? Ja Helt död. Han brann in i en bil. I oh, Ja, den är lite sjuk. Har han, han, han suttit en hel dag med mig och ja. halkat och snackat och pratat med mig hela överdagen? Så så nej, han dog på väg ut mot hunden. Där så var det en lastbil och en bil som kollade okay. mm. mm. där. Okej. gick han bort. Hans polare stod och kollade på när han brann in i bilen och typ skrek och skit. Ekkert som fan. Inte kul Inte kul. Värst. Mm. Då var det läskigt så där. Att man pratar med någon så Och sen så är borta bara Ja det är lite konstigt ja. ja En konstig känsla Så är det med de flesta som dör mm. Ja men det är ju lite konstigt Att förhålla sig till också Kanske ju med att han inte Träffat honom sen halken. Ja Typ ja, ja, ja, ja. Mm, Men lite skillnad på någon som dör och dör liksom Han dog ju på ett sånt sätt ja. Och mm. andra kan ju dö med åldern liksom De är lite mer bred på det mm. Mm. Det är inte lika abrupt slut i alla fall Nej Ofta Kanske, ja något, något lite roligare, Anton sitter och pillar med sin telefon här, så. Mm, De har ju räknat ut Hur lång tid det skulle ta att bygga The Death Star oh, eh, alltså. Och hur mycket det skulle kosta Kollar, oh. du, kollar du något på SourceFed eller? Nej hey? och Hur lång tid skulle det ta då? 800 000 år Och det skulle kosta 852 biljoner Vad jag har förstått så har vi tillräckligt med järn Eller liksom med, tillräckligt med metall På jorden för att konstruera den. Ja, men perfekt. Ja, varför får de börjat? Fan, Men jag tänker att hur lång tid tar det inte från Star Wars-filmerna? Vid fjärde filmen, då spränger de skiten i den väl? Då skjuter jag ner den här i... Det går inte. Skitar ner den där missilen i hålet. Du ska nog inte kolla mig i ögonen när du frågar den frågan, Utan kolla nog snarare på Larsson. Men har du kollat på Star Wars? Jo, alltså jag har sett Star Wars-filmerna. Men jag är inte... Jätteinsatt. Nej, okej. Men du vet vad det är, är mer från? James Bond. Han skjuter ner, han skjuter ner med han ner sidan i hålet. Ja. Det, är först, det är fjärde filmen. Är det fjärde? Eller är inte det andra? Sök inte Eller på. alltså femte. Men det måste vara fjärde. Jag, jag har jätte koll på det. Plus att de är, man vet ju inte om fjärde, om det är fjärde filmen eller om det är film fyra. Förstår alltså, du förstår vad jag menar? Nej. Fjärde ju är fjärde, ju är fjärde. Mm. Ja, okej, det vet jag inte. Nej. Nej men hur är det? Du då? menar fjärde är ju första egentligen. Ja, för du, menar, första du menar den äldsta. Ja, nej, ja. det är inte den äldsta. Eller jo, det är. det för den äldsta, ja, äldsta. första. Ja. Ja, ja, precis. <laughs> alltså där då, då skjuter de mig sönder. Det det är det jag menar. Kapoff, då exploderar, Bang. Ja. Bang. Då enda filmen är den ju i mejen. Fast då är den fortfarande sönder. Och sen är tredje så är hel igen va? Eller nu är det sjätte då. Nej, men den, den håller helsta. ju på att byggas upp. Ja, I det, andra och tredje Och sen i fjärde så är den klar Och då spränger de den innan de hinner använda ja, och sen så death den, laser. den är fortfarande med i femman sen Fast den är fortfarande sönder Och de använder den fortfarande Det är bara delar av dem som fortfarande är paj ja, ja. Och sen i sjätte så var den, den helt helt Nej, nej, det. nej. nej i alla fall. Jag tänker bara att ja. De måste ju reparera den lite Tänk under lång tidigt ord ja. Det är ändå in i framtiden Men ändå Ja. Mm. Tänker bara det var ja. bara det jag ville komma Okej, fram till. Ja. De har nog bättre teknik än vad vi har nu. Ja, Kompassar vi. Du, ja. Ja, vi, ska, vi ska prata om ordet balle. Du som alltid kommer in på balle. Ja. Är sagt, du, jag är Antone, fixerad, så han är, jag. är lite nej. borderline um, homosexuell tror jag. Så Se till att passa det där nu Malin. Mm. Du, får styra, du får styra lite. Om man säger nej någon fredagkväll så börja man. Ge, ja, ge honom ett glas vin till och så liksom se till så att det händer något. Ja. Ta lite barn om. Nej men ordet balle. Ja. Det, det har ju under hela min uppväxt betytt liksom penis. Mm. Mm. Men så ballar det är mm. ju ja. ja. Är det något som är korrekt utav dessa två eller det, det är nog äh, det, vad, jag, vad jag har förstått så är det tolkningsfråga vart man är i landet liksom för det är olika från städer, städer typ. Jag har ju fått lära mig samma som dig Anton. Men det är också eh, penis i plural i balleform blir ju ballar. Så det fungerar som både punkhjulor och penisar. Men det var inte hans fråga. Nej, men det var bara ett... Han frågade om detta var korrekt att det är så. Fråga Jag tror inte det finns något stenhårt korrekt egentligen. Faktiskt. Mm. mm. För eh... balle... Magnus Ball. Uggla, jag jag är ju aldrig jag, jag säger inte. Jag inte Johnny balle. Jag säger ju inte John, Johnny balle. Jag säger ju inte ballar till min till Nej. Nej. man säger punkkuller men liksom ballar av stål. Ja men då tänk, då tänker jag ju kukar liksom. Nej, det är ju inte jag. Det är ju balls av stil Det ballar liksom. Massa penisar överallt Massa <laughs> av stål. Massa ballear liksom. Balle <laughs> Nej. Jämn, jag inte, vi du aldrig om filmen Ja, på video. Ja. Ah, ah, nej. Okay. Uh -huh. Kör. Ja. Ah, uh, Chronicle. Ja, du Lars som Ja, den var riktigt ball tycker jag. Men vad tyck tyckte du? Du vill inte berätta vad du tyckte, för du ville ju spara det hit. Den var bra, men den var inte jättebra tycker jag inte. Tyckte du inte det? Nej. Det var. Mycket obesvarade frågor tycker jag. Mm, men jag tänker så att jag tror det kommer en uppföljare på den här. Jag tror inte jag. Jo. Jag, nej, tror att, jag, jag tror att... Eh, nej, ska, ska jag spoila eller? Ja, gör det. Eh, I slutet där så tror jag att eh, han kommer eh, hitta andra sådana. Nej, det tror jag inte. Jo, att. det, jo, det varit, tror jag. Det hade varit för tömtigt. Nej. Jo, det hade, det. det hade varit coolt. Nej, det hade, tycker inte jag. Så länge det inte blir så mycket Matrix 3 när de fightas i luften i åtta miljarder år. Du, det blir bara långt ordentligt. Slutscenen dåligt. där. När han ja. står där med kom. <laughs> är det min eller är det din? Eller vadå? Det är lätt din för du är ju sep i nära ja. Mexiboret. Um, I slutscenen Larsson. Ja. När han står i Tibet där. Ja. Visst var det fruktansvärt fult gjort? Vadå? Det var ju så photoshopat sönder, green screen alltihop så man ju. Ja, det lärde jag varit men det, det var ingenting jag tänkte på. Så dåligt var det. Tänkte du på hur, hur Larsson nu visar upp sin telefon för att visa kolla, jag har inte haft någon händelse på min iPhone därför så kan det inte ha varit min telefon som gjorde de störande ljuden. Ska jag förklara en grej för dig förklara en grej för honom? Det är betongväggar här. Ja. Du kan ha tappat teckningen och sen kan den ha sökt upp igen. Kan vara så. För det är min telefon hela tiden här inne. Jag har knappt 3G med lägenhet. Det kan också vara så att telefonen liksom gör lite saker hela tiden. Kollar saker, söker mm. och grejer. Precis. Utan att du nödvändigtvis måste få ett sms. Jaha, ja. jag sitter utan hörlurar. kom du så här... Du, du, du, du, du. Ja, tror du ah, okay. det, <laughs> det. Vad trodde du <laughs> det var? Jag trodde att den vibrerar ja. eller någonting. Ja. <laughs> jag hör ju inte sånt när jag har på mig. Nej, just det. Du glömde din lura, din idiot. <laughs> <laughs> För jag glömmer aldrig någonting. Din, din. Hur vill ni dö då? Hur gör väl dö? <laughs> ja. Alltså. Uh, alltså antingen man, snabbt eller långsamt. <laughs> eller, eller långsamt. Tända. <laughs> <Denna. Nice. laughs> Nej, antingen snabbt eller smärtfritt. <laughs> Det är samma sak Nej men alltså Är det smärtfritt Då kan man ligga nerkövd Och då kanske man Kan dö över en längre period Att det liksom blir mer utdraget Men när man vaken Och medveten liksom känner smärta för får det gärna vara Pistolskott i huvudet Typ som man Jag tror inte det är instant. speciellt Smärtsamt Att få ett pistolskott i huvud. Nej, det det huvudet Nej det är det. det jag, menar. jag Så, så det är snabbt Och smärtfritt liksom Ja, ja men då, aha. Det är Eller snabbt Eller smärtfritt Fast snabbt är smärtfritt Nej, var snabbt Så du vill ha smärt. smärtfritt helt enkelt, Fast <laughs> <Ja>. snabbt <laughs> Men det behövs inte vara så Om bara det är smärt Nej men ska det vara smärta inblandat så vill jag vara nedsövd Jag tycker det känns mest som att han vet att det gå fort Det spelar så stor roll om det är smärtfritt Eller om det är smärta bara att det går snabbt, så Hur vill ni absolut inte det. Jag vill inte drunkna. Jag vill, in... jag vill inte drunkna. Jag vill inte brinna. Om jag fick välja på brinna eller drunkna skulle jag brinna. Är du seriös? Tror du det? Är... Oh, ja. du... jag. tänkte ju brinna in i din fan bara dra några djupa andetag och sen så är du stendöd. Men jag tänker brinna brinna. Brinna på huden. Medveten skriker som ja, fan Bränn ja, då vet du, fan. Det är ju mm. inte kul att alltså. För, liksom, för vatten för, för, uh. för, för, för om man drunknar Då är det vatten runt omkring uh. Då är det vatten runt omkring Överallt hela tiden <laughs> Då uh. tänker jag änden är också överallt runt omkring hela tiden man uh. brinna, uh. inte, man inte, Om man skulle brinna med det Om man brinner till döds Då andas man ju inte in rök Då brinner man ju inte döds Då dömer uh, man gasen eller röka Men jag hatar vatten Gör det? Ja. Och då tycker du inte om att bada och sånt? Jo. Ja, men inte djupt när det Nej, är och mörkt. mörkt. Och så sjögräs på botten. Och ja. så när man ska gå in till stranden så måste man gå i sjögräs. Det, jag klarar fan <laughs> inte av det. Eller vass. Ja, eller du Nej, vet, Vass Klarar jag faktiskt rätt bra. Du vet, när du, när du inte vet vad... Det är skit. Och krokodiler. Ni <laughs> Såg ni den här filmen Sjön med Regina Lund, den svenska filmen? Nej, Nej. har aldrig hört om det, den går inte att ladda ner men eh äh, nu hittar någon DVD på den någonstans så kan du kolla på den. Den är Fallen alltså. Vad <laughs> tror du inte den går handlar om då? Det handlar om att... en gamman? Nej, mm, ja, den är väl från mm. våran ungdom. okej. Okay. Äh, det handlar om att hon äh, åker flyttar i sin hemstad för att hennes pappa är typ död eller försvunnen. fan det är. Och så är det en sjö med i bilden och så ja. You get it. Aha. Förstår ni, han Konceptet det är ganska känd, mm, det ganska känt kanske. för är den trettonde. Ja, <laughs> ähm, men vatten är läskigt. Mörkt vatten. Ja. Bot, bottnar. Mm. Om man inte vet inte vad fan det är. Ja. Vet du vad som är äckligt? Den scenen i Grudge med håret i vattnet där. Ja, vet du vad som är äckligt? Scenen i Titanic när propellrarna kommer upp i vattnet. Det jag hatar jag Min värsta mardröm skulle det typ vara om jag simmar någonstans och det kommer ett stort jävla fartyg kommer ner ja. mig. Ja. För det är så äckligt för det är så här. Skråvet är äckligt. Ja, sätt. du vet. Du vet när du ser. Du vet, en liten bit ner i vattnet mm. Så ser du att du fortsätter Och sen så ser du ingenting Nej, det är äckligt som Fy fan, fan! skjut mig Ja, alltså jag Jag vet inte fan Jag dör här av att få bambupinnar Uppkörda mellan na under naglarna liksom Hellre det <skratt> Dör man sådär men, men, ja, Till slut gör till du, slut. du nog det ja, Det är en lång del Det är en lång Känner du igen det är eller? Vattnet Ja Ja Det var när jag var lite Det vi berättade om skrovet där Skråvet ja. Jo men äckligt. Ja. Alger på. Ja, men... Kanske om det är saltvatten så är det så här. Det gör ont Salt. om det river upp Nej. hud. också. Ja, men vad heter det? Som det är skitsamt Tång. Ett rev typ. Korall, korall. korall. Det blir koraller <laughs> på ju. Nej. Mösta. Det sitter så här vita inte grejer på, på. Inte på själv... du skäpp. Det sitter vita, vita. grejer. På. Havstulpaner. Vad du kan det göra? Inte och... korallegal. Nej, men inte fan du fattar vad jag menar. Ja, vad sa du att det hette? Havstulpaner Ja, såna kan det bli. Ja, och de är vassa. Ja. Och du blir runt och trampa på för dig i ja. Thailand. Det är inte nice. Men det finns ju på nästan alla berg. Sånt äckligt. Våra är du, är du, det är äckligt, är det? det är, äckligt, är det äckligt, är äh, äh, ja. det? Vem pratar du med? Äckligt. Ja. ja. ja. Så känner du samma äh, fel som jag antar? Ångest. Mm. Ja, lite grann. Men det är just det att när man är liten och sticker upp med ett huvud över vattnet och båten kommer mot den och man ser båten men de på bryggan på båten ser inte en. Och då vet man att man är körd liksom. Är den tanken värd? Nej, <går> man är liten. Och det känns som att det har hänt dig. Vad gjorde du? Nej, men men gjorde så var liten. När, man, när man sticker upp huvudet i vattnet så är man ju liten. Då syns man <går> ju inte <går> <går> ovanifrån. Ja. <går> uh, uh, uh, <går> <går> mm. Och så jag man det lite. du vilja liksom. med då? I vattnet. Ja, det vet jag. Bada förmodligen. Jag tycker jag är 100 meter av Östersjön. Jag tänker mycket på stenalain Jag tänker kanske kanalen. Det är också äckligt. Man uh, oh, skulle bada i kanalen och så kommer man göra sådana Ja. Och det är räcklar i propellerna sen. Uh. Uh. Ja, fan. men vad fan. Du, du badar ju inte i, i kanalen när du ser en sån båt någonstans. Nej, de kör ju inte fort. Du hinner ju simma undan. Tror du? Ja. Uh, Tror du inte strömmen drar in? in idag? Nej, nej, nej. Tror inte det? Om du det? Är ingen, nej, det är ju ingen ström där innan den har passerat dig. Nej, men om man börjar simma så, oj nej, den kommer den inte. Och så börjar man simma och så kanske drar drar in den Nej, det tror jag inte. Hur inte? Nej. Jag tror inte det. Kan... För att det är ju spetsigt framåt. Däremot... Så den skapar ju vågor ut mot kanterna. Mm. Ni vet där nere där våra vänner <laughs> brukar bada, de har ju som är sitt litet badställe nere i kanalen här i Karlskrona. Ja. vart är ja. kanotprigarna? Uh, nej, inte kanotprigarna utan nej, nej, längre ner för mm. Innovatum Gamle dal, Eller? nej, nej. Nej. nej. Om ni, ni vet vart Innovatum ligger. Ja. Mm, precis nere nedanför där. Mm, där nere. Och det var ju där de hittade ett lik för inte så länge. Sedan. Oh, ja. Det är Just inte ett, nice. Två år sedan något, kanske. Där de ja. det bara bubbla upp. Ah, fan, de fortsätter ju bada där. Det är ju äckligt. Alltså. Ja, det är äckligt. Ja. Det går en gång in där mellan berget också. Oh. Det är också äckligt. Intressant. Nej, det är lite intressant. Det är, är, intressant. Intressant, det är där bron liksom, går. Det är bara det är bara en gång. Vet du, det är där så. lokomotivet Aha. står. Ja. Det går i en bro precis innan där. Om du kollar ner det så är det ju Ja, det är bara ett... Oh, Jaha, ja, det sprika, är den gången. Typ. Ja, ja. Ja. De spelade in livvaktarna, eller? Ja, mm, just det. Mm. Anders Nilsson såg jag förut idag. Asso? ja Vart fan då? Utanför jätten. Jaha. Vad Hände det? bra, eller? <skratt> Ursäkta mig. Ja, vänta, jag är bara en liten slem. Ja, men jag har varit, <skratt> varit slem i halsen i senaste. Jag har inte ont i halsen. Jag har varit ganska snurig i näsan, men jag har inte ont i näsan heller. Okej. Okay. <skratt> Ni vet, alltså du vad heter det? Studentkårer ja. ja. som är skolan människor. Ja, kåren. såna där, så Som du. går runt i stan, typ. Ja, precis, ah, som har guilder och som nere på vad heter det? Kår, kår de är medlem och fan, du vet, ah. och så håller de på så oh, har de pugr, och rö, pugr, ja, just och sånt där mm. du vet. och de, så de bär sig åt. Ja. Och, vi, visst det är liksom jag bävar. Inför sånt här. Inför att börja någon går in i en, en högskola. Men det, här, sånt här. det är ju frivilligt. Du men vet ju. va? Ja. Men det finns ju, det pågår ju. Det är ju där, det är ju det tillhör ja, ju liksom. Ja. Ja. Mm. Men du behöver inte vara med på det överhuvudtaget. Nej men varför gör de det? Jag vet inte, det känns som att de människor tror att de är så jävla roliga hela tiden också. Mm. Så bara, typ så är de hela tiden. Eller hur? Men det, det ju det. <laughs> <laughs> Vänta, hur var de nu? Ja, <laughs> ah, lite så. Ja. Men är inte det Sveriges svar på ja. Fairhouses. Jo, det är det. Så att de väl. försöker väl göra någon sån grej på det och göra roliga event och sådana grejer. Men det går väl inte så jävla Nej. bra alla gånger kanske. Sigma, delta, bra. Ja, precis. Mm. Ja, och den personen som jag var i Göteborg förut mm -hmm. sa... Vi pratar Men vad är det, om det Larsson? Ska du dra till med det eller? Ska du säga det en gång till? För du sa det också. Så jag har det förut? Ja, det gjorde du. Ja. Det är därför det tar så lång tid för oss att få ut det här programmet. För Larsson säger så, och jag måste skriva bort varje, efter varje höst. Därför tar det lång tid. Ja. I alla fall, um, vi pratar om exakt den här grejen. För hon hade varit med i kåren. Men hon hoppade av sen för att hon, fattade, hon tyckte det var så jävla tuntigt mm. och meningslöst. För det känns som att det hände någonting överhuvudtaget. Och vad man än gjorde så blev det inte av ändå. Typ, typ så. Mm. Mm. Men det känns som att det de gör, det blir ju av. Det blir, nu tar vi på oss de här vi och så kör vi. Och så bär vi vi varandra skortkärda genom stan. Skitkul. Ja, fan roligt liksom. Det är inte så kul. <laughs> Vad vill du komma fram med till det? Mm, nej, jag vet inte. Bara ta upp fenomenet som mm. är, är våran högskolekår. Ja, precis. Jag <nivå> <Vi ilum culp Gregory> <t Skeptor> har kollat på Gladiatorerna, ett avsnitt. Ni vet nöta, Lenniker? Chef! Låt dem prata här. Ja. Vad fan var det där? Tyckte du, tyckte du verkligen att, att hans lät mer det, intressant? Det, det här är lite kul. Kanske. Gladiatorerna har ju börjat gå igen. Ja, vem det vet jag. inte om. Är ju manus till det här då? Va? Va? Va? Nej, det tänkte jag inte alls prata om. Nej. Men ehm, en på jobbet eh, har en bror som skrev i går, eller i fredags när du nu var. vet du om det det är helt uh, oväsentligt. Precis som alltid annars när vi säger något sånt och du säger namnen ändå. Ja, <laughs> fortsätt. <laughs> Nej, och då är det som att Han jag jobbar med bror, och så bror. Uh, jag trodde inte att jag skulle kolla på gladiatorerna, men när jag fick ny som att det skulle vara en 120 kilos Neger som spelar amerikansk fotboll för svenska landslaget med. Då är det dags att kolla. Victor. Och jag kollar ju där. här. Han manglar ju vara en gladiator kan man undra vad är det för jävla tjommare de hittar? Vodora. Men sen, sen så kan vi förstå till fyra ledningen att de är, blir lite paffa när en landslagsspelande en amerikansk fotbollslandslagsspelare oh. den eh, kommer med och kör. För att han väger ju mer än alla gladiatorer. Han, nej, men han kunde i så här gatloppet till exempel då är det ju fyra <här> gladiatorer som ska hålla honom i 30 sekunder Han bara löpte rätt igenom Han flyttade på dem det, det var, Gladiatorerna var det man kollade på När man var åtta va? Mm Något -hmm. mm, ah, okay. ja Okej, va bra mm -hmm. mm. Vad hade du någon numering där Anton? grann. Jag fattar den det var... du, du kopplade den ah, jag du, du, du tog den <laughs> ja, ja, ja. Ja. Hur, hur är gladiatorerna då? Är de lika coola som de var på våran gamla tid? Eller? Nej Jag tror att det kan vara det faktum Att vi då var åtta, åtta. <laughs> <laughs> Okej okay. Ja, men du fortsätter att säga konstig namn du tycker, äh... tycker fortsatt att det är coolt med robot wars eller för ett notaftnitt det är ju robotar som slås det är rad just nu är det är sådan batalj inte coolt det inte ja det är helt inte coolt det är robotar som slås jag skulle inte kollat på det nu då, men det är ju coolt där <laughs> kommer någon här att vara hummer eller kabban eller vad är det, det nej den här var ju grym. Sir, Men hu husroboten. Lancelot. Skit i husrobotarna, de var ju de, fan fuskiga. De var ju fräcka i. Den här har, du in... sett, har du sett det senaste? Nej. Kolla! De, de, de, de, de, de, de har en, de, de har en dumma robot har de? Alltså, de räknar in matchen och ja, kommer in, in. Och, och, och, <hållt>. och karaterjobbar ja, min nick. Kommer in och bryter så här. Nej, flyttar på er, in i varsitt hörn och Peppa upp I en ny rom. Konstigt. Det konstigt. så jävla konstigt, så. Och så har de kommit en massa nya, coola husrobotar som är livsfarliga, verkligen. Det känns okay. som att de skulle kunna, om de använde all det som modern teknologi tillåter. Mm -hmm. och all, om man pumpade in hur mycket pengar som helst i det här. Ja. Hade det kunnat bli hur bra som helst. Vet ni vad det blir då, grabbar? Och där får pistoler, man får skit och sånt. <laughs> vet ni vad det blir då? Det blir real steel. <snar> för dig. Okej. Vad vänner? Vad gör du? Nej, ingenting. Jag bara bryr mig mindre. Vad <här> <här> skulle ja, ja. jag säga Jordnötsallergiker? så? Jag vet. Du vet. Lägga ut skyl... skyltar på skolor där det står tänk på folk som har nötallergier. Ja. Nej. <här> <här> Alla går inte på snicker på skolan. Kan, det? kan det inte de de göra allergiker gå på sin egen enda skola? <här> Låta en normalt folk. Vad äter snickers? Du <laughs> ska man äta Med här luftströmmen Det är står det där stårs utanför för den är lite låt. Karl, vad är du för jävla röst? Där det står såhär, där det det är Und Undan beddes så här. Där står man. Bara, Bara krossa jordnötter. Oh, oh. ja. Står du? Ja men, det Var sprutat? Passerar vi någon gräns här? Klockan, Oj. klockan gläd, glädde över tolv och vi blev övertrötta allihop. Vad ja, är klockan? Han är tre. Ja. Vad händer på Ostersgärdan eller? Nej men jag kan, jag kan verkligen tycka synd om sådana jordnötsallergi på ett sätt också. Mm -hmm. De som har sån riktig luftburen allergi. Ja. Så det är såhär någon öppna, <laughs> någon öppna en snickers i matsalen. Och han är nästan... Han är gympasalen. Ja <laughs> <laughs> typ han är så långt att det bara går. Han bara... <här> Men då kan man ju inte gå ut, då får man ha en sån där... Men du... Jag tänkte på flygplan, det är jävla dumt. De brukar, ja, de, med, de dönt, det är jordnötter överallt. Har de det egentligen nu för tiden? De har, ja, de, de, de de med, ja. Vi har mamma, med, om, mamma typ fick, tio år. Ja, men jag mamma fick... fick med sig en stor påse. Jo, sist men var utanför, flög hon? Från Frankfurt. Okej. Okay. För det enda jag flög, flyg jag fått på var när jag flög inrikes i USA. Okay. Då fick man en sån där klassisk ja. jordnötspåse. Mm. Men annars så tänkte jag på det Det är jättedumt Det är ju luft som cirkulerar Ja, precis Det är samma luft framförallt Det blir bara mer och mer jordnöt Men i flygplan så är bland det bästa luften som finns faktiskt För de har såna sådana reningsgrejer Grey mayor Grey mayor För det är ju ganska mycket med alla sjukdomar Har vi pratat om det här med de här handdukarna man får? Har vi tagit upp det någon gång? De varma? Ja, nej det har vi inte gjort Nej Plan. Ja. ja, de kommer, de det, de kommer de? att dela ut varma handugor så här, när man har ätit Nej. mat. Vad är syftet med dem? Nej. Man ska ju torka sig med dem. Men vart då ansiktet? Vad <skratt> händer man Var? har käkat mat? Nej. Jo, de kommer ju att lämna dem efter man har ätit mat. Nej. Jo. Vad är det här för fenomen? Det har jag aldrig varit med om. Det är för att Larsson... <skratt> <skratt> <Bussresen är>. Ja. <skratt> Ja. Du, vet, du vet, jag och Anton har vi åker i first Vi får ju silverbestick och allting. Och så vi champagne och allting. ut. du, så? du? Du? du? A glass of okay. complimentary champagne. <laughs> jag åker first class en gång. Man får faktiskt champagne direkt när man säger på. Ja, oh, ah, men det är ju Alltså allt sånt där när man får saker. Men Gratis. Man blir, eller såhär, liksom man blir såhär, det ingår. Får, får jag den här? Ja. Ja. Såhär, du har betalt 5 000 kronor för en flygbljett. Det är okej, du kan ta den här. Få, får, jag, får jag den här burken alltså? Den är. Ju, den är så här, får jag den här? Lilla. En tvåcentlig, liten, skåla burk. Ja, jag rolig roligt med det här. Jag brukar återkomma till min pappa om hans. Eh, vad ska man säga? Gävulskap. Mm, han eh, beter sig kan man säga. Ja. Han är. Han är alla försäljare skräck ja, många, oavsett har yrke. Vi kommer att komma tillbaks min pappa många gånger, men ja. nu har jag en rolig historia här angående flygplan. Men min farsa, han jobbar mycket i andra länder, han flyger fruktansvärt mycket. Mm. Och eh, på under tiden som han inte där han jobbar nu, men då reste han nästan enbart med SAS hela tiden. Mm. Det var SAS, där brukar du handla så här, platina kort, platina vad så flyger liksom flera flera gånger i veckan liksom. mm. Hur många gånger som helst per år. Och eh, då det finns det hans så här små konjakglas. Inte inte konjak, men sådana portvinsglas typ. Ja. såna med kort fot. Mm. Uh, han snodde med sig i sådana hem. Mm. Han låg ner dem i sin väska. Liksom. Han mm. beställde någonting och så, jag med med hem liksom. Och så uh, hade vi dem hemma och sen så körde han dem i diskmaskinen och så gick de sönder. Det då, då går inte att maskindiska dem. Nej. Man måste göra för hand. Mm. Då skickar pappa ett argt mail till SAS. Han, <laughs> ett mail till SAS, där han skrev att glasen som han hade tagit med hem. Hade gått sönder i diskmaskinen. Och att det inte stod någonting om det, Att man inte fick göra det. Fick, han fick <laughs> någonting för det eller hur? En ny diskmaskin. Han fick tre uppsättningar. Här. <laughs> <laughs> han är så jävla cool. Med sånt. Det är ju underbart. Jag har en massa <laughs> roliga berättelser som vi oh. kan komma tillbaka till. Men, ja, han, han, är, han är så jävla duktig på sånt. Samma med snus. Han är ju såhär, förr. Så skickar han tillbaka, om man öppnar en snusdoss, så letar han igenom alla snus, om man, om man hittar någon snus som var lite trasig såhär Som mm. så så här läckte ut tobak, ja. för han ju påsar produktionsnus. På ja. Då tog han och la en, en liten plastpåse och skickade in den till Swedish Match och så fick <laughs> fick han, han, en, en, en, han fick typ två stockar, ja, ja. Ja. helt sjukt alltså Men det kostar ju nästan ingenting för dem att producera liksom de Nej. cashar in som fan på det där. Ja vad kan det kosta att göra? Men det är ju samma, det är samma OLV. Mm. Eh, där har man ju käkat ostbågar ett par gånger. Och så i botten så är det liksom en fiskpinne med krydda. Jaha. Och då bryr jag, <laughs> tänker jag för mig själv att... bilderna målar uppe. Fan vad nöjd <laughs> ja. Men det är ju liksom, då tänker man ju för sig själv att det här ska man ju ta kort på och skriva ut och så skicka tillbaka... Och liksom hoppas på att man får en kartong Med ostbågar det gött. För det är, Men den här fisk, kryddfiskpinnen <skratt> den är så god <skratt> den Man kan ju bita i den och den är ju så jävla god ja. Det är ju det är salt och ost men man kan ta, Enbart Vi kan ta kort och skicka in och, och äta den <skratt> Ja, kanske man kan i och för sig. Det känns som att man måste ha med bevismaterialet annars kanske bara är jag, en fiskpinne. Liksom. Där jag photoshoppar den liksom. Fotoshoppar <laughs> <laughs> den. Man, man har det är samma Osbogar. bild som man skickar in om och om igen. <laughs> ja, 15, <9. laughs> alltså, då, man ser ju ingen skillnad på insidan så det kan man göra till alla chipsproducenters eh, mjölostbåga. Mm. Mm. Mm. De Fast det är ju bara de... OLV som är goda ju. Ja. De andra som är ju äckligt som fan ju. Det är då en lite konstig Stor grej skillnad. Från farsan också Stor. Han käkade ospågar en gång Och mm. hade, fick en jordnötsring i sin ospågspåse Nej, mm. den är konstig Nej, inte särskilt Tycker jag särskilt. Nej, Nej. Den är inte när nice, som man är nötaläriker. Nej, men det står i den halvvägs, det är bara... Var bara man sitter, man du tror man inte man det står någonstans på ostbågspåsen om du läser till nog att det kan innehålla spår de nötter? Tror du det står det på ostbågspåsen? Gör, gör det. det. Det är klart det måste stå. Ja, det gör det nog kanske. Om de gör, om det är men samma... det känns ju inte alls som att det är samma maskin som trycker ut ostbågar som jordens ringar. Nej. Nej, det borde det kanske inte vara. Det, Och då är det ju närheten. Ja, kanske. Eller så är det någon som är jävligt rolig. Ja. Sitt sista pass. Nu ska jag pensionera mig efter 30 år. Lägger en ospåge. Eller en jordensring i heter ospåge. Nej, han lägger bara en jordhetsring i en på. Ja. Ja. Nu, nu. Jag har skött mig i 50 år här nu. Nu, nu pajsar vi till det lite. Den som hittar den vinner. Ja, det är som mandeln. Det är som mandeln liksom. ja så alltså, gäller att man inte är eller Ja, jag tänkte också säga exakt. Om man går i skolan och inte är med på den. För det vet jag. Vi hade i skolan kvar vi fick ju ja. mandlade gröten. Men de har ju liksom... De för ju register på vem som är allergisk mot vad. Fan, fan vad mycket bra jo, ämnen ife. vi kommer in idag. Då. I, igår ni går när jag fästade, då pratar vi om eh, matbespisningar. Bamba är den kalla som vi bamba, säger om ja. i Göteborg också. Ja. Men det är inte många ställen som gör det. Nej, det bamba, är vi det är typ. väl, Bamba är väl... Bamba. Så sa du bamba? Ja. Ja, men det är, många andra säger inte. De säger matbespisningar, ja. typ. matsalen, ju matbespisningar typ. Eller matsalen liksom. Men i alla fall, då pratar vi, om, vi pratar om namn på... På mattanter. Ja. Mm. Då är Gunn. Det är ett typiskt bambatantsnamn. Ja. Ulla kanske. Nej, inte ja. Ulla. Karin kanske. Ja. Och sånt. Ja. Kerstin. Och där har vi ett. Det hette ju för vår första lärare. Ja. Är det inte din? Du hade Nej, det var... på. Jo, på. Jo, ja. ja, att på. Tantnamn. Verkligen. Mm. Ja, men det är ju bara denna tanter som jobbar i, i skolmatsvalen. Ja. Nej, vi hade, vi hade någon, någon kulligt också någon På som flund Har du det? Riktigt svårt att tro. Sen kanske. så lagades ju maten i centralköket också. Sen så var det ganska tattigt för vaktmästaren brukar stå oh. där. Ja, och hjälpa till. <laughs> ja, tomm. Tommy, är inte så tant tan tan tan Nej, <laughs> men det är ganska gubbigt Ja, kanske. Det kändes som ett fruktansvärt typisk vaktmästare från kollatan. Ja, eller vaktmästare ja. överhuvudtaget. Ja, faktiskt. Han klunt där och sopa och sånt liksom. Hörde du eh, eh, ikväll snart Aha. eller nu typ så är det ju dags snart att kolla på Top Gear igen. Mm. Mm. Mm. Mm. och sist tror jag det var förra avsnittet så pratade de om att var att det skulle bli så här, eller att det kanske skulle bli så här att de i England som tar kökort nu kommer behöva ha med sig en co-driver ah. co typ. Jag minns var vad En Alltså precis som när man övning kör måste ha en bredvid sig som är över 25 och nykter och liksom ansvar. Alltså så måste det vara när man har tagit sitt körkort. vad då Efteråt? Alltså, när du har tagit sitt körkort när du är liksom ny med körkortet Ja. Så i, jag vet inte hur länge du skulle vara. Något år? Ja något sånt. Deras motsvarighet till pröv period, ja. du Va? fan, Vad förstod du vad konstigt. Då behöver du liksom ha så här, mamma eller pappa med dig. ja. Eller? Du tar ett kökort? Vad fan liksom. Ja, ja. precis. Och det, personen måste vara över 25 och nykter Och det var ja. precis det här Clark, Jeremy Clarkson ja. fram Hur ska han kunna hämta mig från krogen nu? Liksom? För jag kommer ju inte vara nykter och då, nej, Men hur ska han kunna komma till krogen? Ja precis, hur ska man kunna hämta mig överhuvudtaget? Ja, ja, det går inte det Går inte. Han ju... <laughs> Att jag har ju samma problem just nu För, för jag, jag får ju köra bil nu Med pappa ja, Om jag har en grön skylt bak ja. Måste han vara nykter? Ja. Ja. Eller ja måste, måste han verkligen det? Ja, han måste det. Och det okay. måste jag även köra lärare. Men personen du vet som han kör upp för. Ja. Han behöver inte vara nykter. Okej, okay. det är så. Ja. Det är jättekonstigt. Helt seriöst. Helt seriöst. Är, för han, han, han, han har ju inte ansvaret. Nej. Det har ju den som du övning kör med. Ja. Om det är lärare eller. Priot. Kanske var det för jag fick mitt kort på första år För jag hade morgonens <laughs> första körning Han kanske tog sin stänkare till tandborstningen <laughs> ja. Han kanske hade varit full dagen innan vet du, så att ja. han bara, Nej men han verkar inte bakfull Det kanske Nej. var en um, Han hade tagit en, uh, en uddevallare Vad sa du? Uddevallare i In, kaffet Vad är det? det är, uddevallare, en korv Jo, jo. det också ja. Men du har en kopp kaffe och så men, lägger du, du den, en med kaffet Nej, men <laughs> du lägger grej. en femma i botten på kaffekoppen. Men det är ju så... kaffekask. Jaha, du lägger ett mynt i botten På kaffekoppen och ja. fyller på med sprit tills du ser myntet. Nej, du först så lägger du ju ett mynt i botten, fyller upp till så att sprit täcker myntet, fyller upp med kaffe tills du inte ser myntet, sen fyller du på med sprit tills du inte ser myntet igen. Ni vet fuskbyggarna. Ja. Programmet. Mm -hmm. Martin Timmell i Fuskbyggarna. Är han med där alltså? Mm. Ja. På fan. Han är med som researcher va? Han, han har lite samma roll som Richard Hammond har i Top Gear. Mm -hmm. du vet, såhär, överspelad manusbelagd. Eller det, har ju, det är ju allihop men ja. såhär, överspelade. Det här lite spattiga. Ja. Lite för mycket. Mm. Lite spasmer. Ja. Och lite det, Jag tänkte övenergisk. på det. Det, det, det de är väldigt likt. Så, lite samma grej. Det, samma grej det, samma. Mm. Han är helt skön, Martin Bell, ah, Det är ju alltså, Richard också. Jo, han är grym, tycker jag. Nej, men du är alltså, Nej, jag var jävligt glad över att det var bara var James May och Jeremy Clark som ska vara med på Top Gear Live. Asså? Och The Stig. Stig. The Stig, stig. Det stig ja. som de säger i Spotify-reklamen för Top Gear Live. Åh, herregud. Du, du, fan, vad var det? Det var... reklam. Äh, <laughs> mm, vad heter han? <laughs> du är en skit mellan där också. Steven Seagal. Ja. ja. Och i reklamen sa han Steven Seagal. Ja. Det är fel. Common misconception. Men för, för, för det han sa, han sa verkligen Steven Seagal och Seagal är i Ja. Men för jag tänkte ja vad Skulle han vara rolig nu? Man han sa rätt på allt annat efteråt. Han kanske ja. bara var lite rolig. Ja. Eller har ett konstigt talfel så att han uttalar det är konstigt. Jag vet inte. Man säger inte. Det är fan ingen som säger Stigal. Stigal. Sigur. Segal. Nej, jag vet inte. Det är jättefel. Ja, det, ja, det är jättefel. Det är ju inget snack om saken. Tyckte det var lite kul. Ja. Har ni sett de uh, komhemreklamarna? Vill du komma hemma? Ja. ja. De... Uh, de, de, jag har sett den med den. Paris och Pirates, 4. Den, är, den är konstig, är den. De gör ju så jävla sniga reklamer eller Ja. Till skillnad från brevansbolaget som bara har en minimoto som åker runt i ett rum när du de står och med, sjunger med jävla piano och gitarr. <givar> den är så cool. Nej. Den är så jävla konstig. Hatar honom, den killen, och hatar hunden som går upp och försöker få bort benen här. Ja. Fy fan Vet du vad jag gjorde förut? Jag ja, reklam. Ställa dig på bakbenen Ni vet han, Fabian Bengtsson, Bengtsson. Jag åkte förbi lägenheten där han svången i lådan förut Ooh, Nice Vet du vad? Knackar du på och sa ni för att det igen? Nej eh. Jag såg jag hörde att, det, att det, det fanns för Vi pratade om det förut Att den reklamen han säger förlåt nu Ja Ja oh, förlåt mig I Och så går han och sjunger i de här lakanen ja. och. Käft säger Ja alla. Käft <laughs> I alla fall Och då så um, Berätta, den som jag var med förut i Göteborg. Berätta att det har kommit, kommit en grupp på Facebook som heter Snälla, ta och eh, kidnappa Fabian Bengtsson igen. Mm. Men kommer inte, kom inte den upp runt mellan igen <laughs> ja, när jo. de här reklamerna var? Jo, ja. Men jag, jag har aldrig flippat på dem. Jag, jag har nog missat alla de reklamerna. Nej, äh, men de har ju gått hela julen. Men jag kollar aldrig tv. Nej, äh, det Mikael gjorde Nyquist. inte jag heller hela julen. Men... Mikael Nyqvist? Ja. Ja. Han, han finns ju på Twitter nowadays. Okej. Okay. Och då såg jag förut idag... Um, för jag kolla hur, hur han twittrar? För jag har en om inte så jag bara Nej. in och kika. Då hade han skrivit om eh, Frank. 2. Frank. Ah, om ah, ni känner till 2 två Frank. Han till fåret. Ah, ha, ja, uh, att han tyckte att någon borde halal slakta. <laughs> särskildning uh, <the> <laughs> <fåret. laughs> Det är engelsktalande. Fåret. Vad fan du säga? Det så. Skridiot. <laughs> Vilket jävla svin. Fan har de på mig? Våldtar svenska språket på det sättet. Det gillar vi inte. Ska han spela eh, den här Micke Blomqvist-karaktären? Författare och eh, skribent. skribent ja. Ja. Fy fan. Fy fan. Är det Sverige det? Är det Sverige det? ska det vara så här i Sverige? Tror du man vaknar? Tror du man eller om man har Bailey istället för om man häller det på glasen så alltså när du de gjorde det. Det är gött. Det är gött. Fan vad alka. Man ja, man rycklar det med Bailey server vanilj chokladglass på. Det kallas inte kolas att sätta Bailey på glasen. Det är gött. Det ska så fan du tycker det. Du tycker du? allt allt sånt här. Konstigt. Ja. Har du någonsin testat Anton Bailey's bliss? Nej. Jag vet Nej. att det inte är gött då, Det bara... är säkert det sagt... gott, men jag säger att det är alkat beteende. <laughs> det, är ju, det är ju liksom Man fattar ju. Ja. ja. Jag fattar, men det visst är inte det är inte konstigt att Antton Larsson tycker att det är Det blir gött. gött mycket också om man ska ta det så som de gjorde där. Det blir ju fan ju fan halva Ja, men skor, <laughs> fan, de är ju, liksom. de, är ju, de är ju lite överdrivna. Man häller ju bara, man håller ju för tummen över öppningen och heller. Lite smala Eww. ränder över Vänt, liksom. Vänta, jag skulle bara ta lite bärlis med glas, Liksom på, må på måndag morgon Jävla Larsson På ja, måndag fan. morgon du, Jag fan. tänkte på det här vi pratade om Vi pratade om det här med fil och det Att, man tar, ja. att du säger att man tar fil sist och sånt ja, ja. Att det, det är jättekonstigt det, det, vi, det Vi har fått lite för lite svar på det här tycker jag Tycker att fler borde ha åsikt om det här Faktiskt mm. Mm. Ja, mm. fortsätt har jag skulle, glömt det, vart han var Nej, det jag skulle säga det var inget bra ändå Jag tänkte bara säga el skit Men vad då? Det var så dåligt. att typ så här, vad tar ni först på korv bara, liksom. ketchup, ketchup eller senap, med senap. Det, för, för jag tar alltid senap först. Ja, jag med. det, det, fast, fast det helt... Jag tar ketchup först för jag har inte senap på och sen tar jag rostad lök, men vad Jag tar så att, jag så ju så senap va som en råstryck och sen så tar jag ketchup så här. Mm, så, fast, ja. så här, så här, fattar ni? Has, has ä, han fast SR heter det så? Nej, jag vet inte. Men det känns... Man gör ju en massa S. Nej. Eller en orm. Slingrande ja. orm. Ja. Där har vi en liknande Slingrande som. sträng. Mm. Nej, orm. Ja, Vad är var en sträng? En lång... Anton var en sträng. Ja, du har ju strängar på gitarrer. Finns de navel... ser inte ut där Navelsträng, Navelsträng. Eller Navelsträng. penissträng. Eh, Salidsträng. Eh, Brukar de slingra ja. sig frågar jag då? Eh, nu har vi en borderline homosexuell här som pratar om <laughs> penisar igen här. Alexander Larsson. PV-sträng. Fan, sådana där. Slingar sig. Han slingar sig. <laughs> han, <laughs> han går så. Av ditt liv. Som en gammal strådning. <laughs> <laughs> Herregud, ursäkta mig. Vad, vad är det här för chumme med mustasch då? Men vadå chumme? Det är ju han. Vem då? Känner du inte igen den? Nej. Gör du det kall? Jag känner igen jag vet inte. Jag kan inte placera dem i en film kan jag inte eh, jag kan dra till med att han spelar med den här eh, morfarn i eh, National Treasure. När han är uppe på vinden där och han berättar om Ah, eh. oh, oh. den är mysig. Jag kollar på båda de två. Ja, oh. det är sådana så. filmer som man bara kollar om för att liksom säga bara för, för det är kul kollar. och hitta mm. saker. Oh. Ja, men det är mysigt. Ja, oh, och det oh. Oh. Jävlar, jag jag är <laughs> de filmerna. Ja. Yeah. Två är inte lika som ettan dock. Det är, som, det är samma med Pirates-filmerna. Nej, de nej, nej, det är inte lika. Nej, men det är lite det de samma. De de de liksom det, det är lite samma känsla när man kollar på dem. Men man, inte behöver lite... liksom, man behöver egentligen inte engagera sig jättemycket. En film, film Döskall-gänget. <laughs> det, det är också en sån mysig film. Goonies heter det på <laughs> ja, just det. Det är också den. Den har mycifer. jag bara sett början på. Har du det? Ja. Då ska vi kolla på den sen. Jaha, mm. nej. Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> Vad um, Kunga och Horungen... Lego. Fast det är ju ingen hurunge Men vad Anton, åsikt? Uh, Eller kommentarer jättet för Jättetrevligt uh, Att de har fått ett barn Det ett fint namn ju uh, Estelle Estelle, ja Jag är lätt kan du döpa min unge till Estelle ja. in, in, innan Innan de döpte den till det, det, det är ett sexigt namn är det Ja, det är nice Det är det. lite Du har lite sexy liksom Mm Lite mystisk sexighet. Stel det, det, det, det, namn, ja. det är ett sensuellt namn tycker jag Ja, ett Ja, Nej, för helvete Anton ger dig. Stella, det är ett namn. Jag röstade på Alice på Aftonbladet. <laughs> vet du vad Larsson satte pengar på? Zlatan. <laughs> ja gick det med det? <laughs> det gick inte så bra. Jag läste också. Men vet du vad flora En krona, vet du vad du kunde kunnat vinna? 500. Nej, vet du vad du kunde kunnat vinna? Ingenting. Det hade <laughs> aldrig hänt. <laughs> Nej. Var, om inte, det, om inte kom, Daniel hade satsat själv då. Det kommer det, det kommer ut i media för tacksam att det var en grej också eller? Ja men det var länge sedan jag och det här bättre alltså. Riktigt länge sedan Aha, vad är det? jag. tror du det du gick, Daniel. Du Nej. <laughs> jag, jag läste också på aftonbra. Jaha, är det att, därför det var så hela bra hos kanske? Nej. <laughs> det borde vara bättre odds i sådana fall. Ja, eh, jag läste aftonbra att att det stod att de kommer ge Estelle en normal barnuppfost. Mm, det är ju otroligt. Tror du på det Anton? att de kommer få en normal barnuppväxt? Det, ingen är det... specialbehandling där inte. Normal är ju svårt att, att greppa vad det betyder för dem. Nej, för vanliga att... men alltså för att normal, det finns ju ingenting som är... Nej, det kommer de väl inte få. Där då nej. liksom. Tvärtom kommer få specialbehandling. De kommer få äh, gå privatskola typ eller sånt säkert. Ja. Eller få klass eller lektioner hemma liksom. Ja. Du får ja, ja, ja. Ja, ja. Det är inte normalt tycker inte jag. Nej. nej. nej jag vet inte det. Nej. Nej. nej. Jag skulle inte vilja ha det heller? Nej, men fan, är du, är du prins? Nej. Nej. Men jag ser ut som en. Ja. Men är du kung? Jag heter ju Karl i alla fall. Det är ju kungligt liksom. <laughs> namn. Är det är Det är gött med kung. Det är gött med kung. Ja. Ja. Kung är riktigt gött. Vad tycker du då så? Jag gillar inte kungahuset eller det formatet överhuvudtaget. Vi pratar inte om kungahuset längre. Nej, vad pratar vi om då? Jag pratar om ja, bärsjure. Du vet att jag, jag känner. Ah. Ja. Jag, eh... ah, Kung, Kung Ölen öl Kung är väl rätt okej. Okay. Har är gått med kungahuset? Kungahuset är inte nice. Jo. Kungahuset i sig är väl nice? Ja, ah, kungahuset kan väl vara kul, ja. Men eh, jag förstår inte riktigt varför jag ska betala mat åt en vuxen människa som har mer pengar än vad jag kommer känna i hela mitt liv. För att det är gött Varför det är nice, det? För att det är väl skönt att någon har det kul Det är väl trevligt Att kunna tänka att Någon får köra hur fort de vill på vägen Och göra precis vad de vill för mina pengar Det, är, det, är men, liksom, det men skapar du, hopp Du, du får mig. inte köra för fort Nej men jag får Hur, hur kan det skapa hopp du vet, med tanken. du vet ju att du inte får köra för fort Nej, men jag kan ju tänka... Och du har ju märkt det också Hur kan det skapa ja. hopp för dig då Nej men du vet jag, jag kanske blir kung Nej, det tror Nej. jag. Inte. Men vad då? Alltså. Du. Jag har fortsatt. Jag menar, till exempel. Hur <skratt> <skratt> fan, <skratt> fan <vad> då, <dålig>, det, Carl? <skratt> till exempel, Karl har betalar ju fortfarande Tionde. Eller? Ja, vad är det. Hur mycket betalar han per år på det? Kyrkovjuden. Ja, precis. Ja, du vet inte vad det är för siffra, men det är typ 0,14 procent eller någonting. På ens årsinkomst. Det, var... det är ju väldigt marginellt men det är ju fortfarande. Är man inte kristen? Nej, men vad är, jag går hur, inte och betalar. Hur mycket pengar är det ungefär om man tjänar eh, <skratt> lagom <med> pengar? <skratt> Ingen aning vad fan. Jag vet inte vad en normal årsinkomst är på för det är inte vad jag har. Nej, Nej. Inte jag heller. <skratt> Nej, säg att det är någon tusenlapp då. Ja, per år. När man inte är kristen. Mm. För, vad betalar du för eh, kungens appanage? Ingen aning. Nej, Några kronor kanske. Ja. Ja. Ja, några kronor, Det är mer än vad jag betalar för kyrkoavgift nu. Då. Ja. Jag vill inte ha en kung. Det är ju jävligt väl lust. Vem var Erland Josefsson? Ingen aning. Han var en skådespelare. Kan något mer? Han eh, var med i en massa eh, Ingmar Bergman-filmer. Är det så? Mm. Man, Gillar du Ingmar, stor, Ingmar Bergman, eller? Anton, eller? Nej, inte så värst. Var han okay. stor eller? Mm, han var väl stor då. Han gick ju bort igår. Mm, 88 år gammal. Åh, knowledge bomb. Ja, ja han... 88. Jag vet inte. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> ja, chansar du bara? Ja. Du lät så jävla självsäker. Ja, man ska ju vara ja, 88. <laughs> det. 88. <laughs> Stämmer. <Stanna. Ben. laughs> um, nej, men så var det. Nej, jag Ingmar Bergman. Alltså, det är ju fett överskattat. Karl <laughs> flåsar till det Här på ett hittade kissande man i treåringens säng. Va? Familjens son är blir... spöke i min säng, säger han. Familjens lugna söndagsmorgon blev en polissak. En I treåringens säng låg en full man som kissat ner madrassen. <laughs> Sådan de sa att det låg ett spöke i en säng, säger pappa Mikael. <laughs> ja, så går det när man inte låter dörren. På, på väg till när jag gick upp hittade han en berusad man i sonens lilla säng. Jag tog med familjen ut i tappgången och rinner polisen. Jag visste att det inte... F fan, hur kom han in där? De hade väl inte låst dörren och han trodde ja, väl man, att han bodde där? man hade nämligen kissat både ner i sängen och sig själv. Eh, enligt polisen i Västra Götaland är mannen misstänkt för hemfridsbrott. När vi är hemma tycker oh, när vi är hemma tycker inte jag att vi ska behöva ha ytterdörren låst. Ja, men va? för jag låser vad? Är de? Vad är de för naiva jävla idioter? Jag va? låser alltid min dörr Fast alltså, du behöver väl inte låsa dem? Den låser ju sig själv. om ja, jag har lite så, sådana här haker ah, jag jag gör det, sa du När man stänger så låser man direkt. Ja. finns ju ingen anledning att inte göra det. Det är ju som att inte låsa bilen. Ja, precis. Här, men, nej, men det händer nog ingenting. Nej. och så oj, det gjorde visst det. Aha, oj, det var mitt fel. Jag ödde med Stenung Sund. Vart fan ligger Stenung Sund? Det ligger långt härifrån, eller? Nej, du nej. åkte förbi det på väg hem från Göteborg. Ja, nice. Bra att man vet. Eller du åkte igenom det till och med, jag. Ja. Med hur mycket skattepengar lägger var varje men år då. på eh, på, på kunder, så att säga. Ingen det, är, det är också för mycket. De ska ha en grop i marken och så ett litet galler ovanför så, en gallerkupol ja. året om. Ja. så Får de frysa ihjäl så löser ja. sig det problemet. Ja. det Inte lite värt hårt? Nej. Funkar i Ryssland? De gör inte så i Ryssland. Inte. <laughs> Nej men det funkar. Ryssland funkar inte. <laughs> Nej. Men det funkar inget. Ja, vi tar en runda av. Ja, vi kan lägga oss nu, kanske. Jag är sjuk. Jag ska upp tidigt imorgon. Ja. Ska du? Vad ska du göra imorgon? Jag ska bära lådor och vi skit. Rundar det gör vi runda ja. av. Tack så mycket för oss. Det var allt <laughs> den här veckan. Jag vill, jag vill att ni gillar oss mer på Facebook än vad ni gör. Tycker du? Ja Men Det tycker jag står också. lite stilla där faktiskt. Jag, ja. Facebook, för jag har ju ja, Facebook. Här, så så så vi vi har inte. ju Facebook nu. Tist, eller ja. bort den. Tist, han har så. ju Nej, ja, han har ju bara en vän alla får vänna Karl Persson. Det är han, Fast Det han ant, utan Anton, Skulle han, vi skriva vi, idag sån eller? idag eller? Ja, Anton har inte hans vänna Karl. Följ oss på Twitter. Gilla uh, oss jättegärna på Facebook. Ja, uh, sätt lite ratings på ja, stjärnor ja, det som det heter, det inte prickar. Förlåt, men sätt lite stjärnor där då. Ja. Uh, skriv en liten uh, trådlutt. Skriv en, en trudlut. skriv mig jag har ett mail. På, det, då får vi också säga att vi, våra mailadresser är fylleltank@gmail.com. Det sa vi inte sist. Kan jag vi fylla just, just det, Fan, nu glömde jag ja, här är sånt här. Jag fick ju ett födelsedagskort förra veckan. Ja, just det. Av kära Stine. Ja. Tack så jättemycket. Har de fått sin inte i skjortan? Nej, jag har Nej. den i min gamla. <laughs> det är din gamla <laughs> då. Ja, jag har inte använt den. Inte använt den. Nej. Har har Katu fått sin egen antagligen. Nej, har hon varit och hämtat den här? Nej just det. var det hämtat, hämtat den. Men hon sa ju det själv. Sa hon det? Jaha. Att hon skulle komma hit. Hon ska ju komma hit och testa nattlivet i trollet Ja, antar det. Ja. <laughs> nice. Se fram emot. Men tack så jättemycket Stena. Jag fick en trisslott där också. Ja, det var jävligt Gud, trevligt. ska vi runda av eller? <laughs> det tycker jag. Ja. Ha har bra varit